اسلام خامخادله کلی شونره اذا با قائل الفلکل مشونه کلا چې من نه کړه کیشته دا کښې وې دا فصا ما خسنې غورزه وو من ورته خسنې وای تاسو ورته اس کوایي وقانا منال مدحذین نشد هغه چې خسنې راوته باغبانی فلکما ولحوده نو غړدلره مې وو و مولیمو دې درد مندو فلولا نو کانا منل مصبین کچېرې نوې دې ته تسبيح وېونکو نا لالا بيصافي بدنې نو خامخاتير کړي په پخېټه د دې مې کې الایومې وبازون تر اوس پورته کې دوپوري تر قیامت باندې پګېړه کې وې فنا ناو بلا رائ او غرض مونږه د لرا پاښ باندې و هو سقيمو دې کمزورې و و ام بدن علي شجر تن زرغون کړه مونږه په دې باندې و نا مې یو دند گدو د کدو نن په زرغون زګا کیدا د بدن کم شي وو او بدن نریشي وو کچا شي وو د مې په ګړکه چې کوم زخم شي نو ولدا کی مچو راضي او مچ پاهه کی چینجه شي چیرې کوم ساروی خکر زخم شي نو پاهه کی مچ چینجه شي یاد لکه بلاندي و غیران نو د یونصل اسلام بدن تول کچا شي وو او کدو د دو پیدا د پاره الله زرغون ک په د یو د دی و چې مچ ول نه راضی کدو چې کم دی کاریلې د کدو خواله مچان چان نه راضی د دا چې د کمی ونی پاڼه غټي نه هغه سورې یخی نه دو پیدا د پاره پیونسله سلامي کدو ونزرغون کړه او کدو بده نبی علیہ السلام ډیر خوخو یو سوابی لري کدو کدو به خوړو او ډیر تر او تر کدو تا وې زه کدر زمينه کوم چې زماده محبوب در سره مینا و هغه زماده محبوب در سره مینا و نبي عليه صلوات و سلام چې کوم کمسی سره مینا کړي دا, ده. زمان دا, دا محبت یې کړي دي زمنګ د پاره طریقه پادشي سر زمينه محبت پکاره دي او الهامیه دی الفینا رالي ګلومږه دل راي یو لا کسانوتا او يزيدون او د دینم ذاتې دل مي ا سلوتوي الف ضرورتوي او دا سل زرا یعنی سل زرا نسوکسن شو ها یو لاک شو کړه یو لا تا او یزید و няўه رتن سیا په نظر د ناظر کې و زیاتېدل فامنو په ایمان راوړو فمتاناو ملایین په دمه ور کړه دیل ترڅو وخت دا یو کوم چې په یو مسلمانان شي غراغل دي. او الله د دینه غراغله عذاب واپس کړی دی پستا د هیمالی رب گل بنا ته تپوسو کده دینه دتغه مؤمنانو چې په یو مسلمانان شيوی دی الی رب گل بنا ته لونه دی او د خلکو لراه زمانه هم خلک مال ملائکتا یا پیداکری می دی ملائک انا سن جنکه یو دی حاضرو د ملائکو پیدائش کول دی حاضرو سچ دی دی جنکه دی حاضر نو نه دابې زلوی سو من یوکل یو دا چې ملایکو ته جنک ویلی دویم دا چې الله له اولاد ثابت کو او دریم هغه اولاد ولا ثابت کو چې ځان له نه خوخی یعنی لونه ولا ثابت پر سوزل من یوکل زمر ظالمان او دومره بيدین او بې ایمانان وداد الله نازولې وو بې ایمانه د الله نازولې نشته الا ان مومنینګم لا یقولونا خبردار یقیناندی دروغبل نه خامه خواي ولد الله اولاد نیولې وی الله وينم لكاذبون يقنبي <تصفيق> خامه خادروي اسفل بنا ديال البنين اي غور کړې وی لونا په ځامن باندې سريتا سولرا که پتا کوم سرنګي په سلي کوي اي اپان نه لهي هم لكم سلطان مبين ياشتيتا سولرا دليل کارا راوي كتاب بل ان غندم صالحين کي رشتيني وجعل بينه وبين الجنه قرظوليب مين دال الله پمين دبيريانو کې نه سبن خپل ولي دابل سلم وې د الله دبيريانو پمن کې خپل ولي دوي يو بل سره ودونه کړيدي ولقد علمت الجنته پتاي سره ابو يالي بيريانو ان هم لم زرون چې غنن دي بها ديرګلي شي جهنم ته فاکي د الله لا لا د سن شي دي بيان الله المخلصين مگر بنديان د الله خالص شي وي فانكم ما تعبدون یقینا تاسو اوواج تاسې بعض کوي ما هم تم علي بفا دینه نه نه تاسو په دیال لا باندې بفا دینین فتنه کې چوون کیچاله رام الا من واس الجیم ماګرا سوږي دنه کېدون کې جان نمتا و ما مننا نشته زمنګ نه ماګر دل را یو زید معلوم دی و ان لنه نو صفون یقینا سب جوړون کیو ملائک د الله محتاج وَإِنَّ عَلَنَا نَهْنُ الْمُصَبِّحُونَ يَقِينًا مَغَا خَمَخَا پای کې بیان اون کې ودالنا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اگر چې دوی به وي لوا ناین دنا کې جېر وې زمون سره ذکر مې نه لولین باندړون بانو نا لګو نای عباد الله المخلصین خَمَخا وې ومنګا بنديان د الله قالي شي وي وکفروا بهن انکار وکپدي د الله بنیګان منل بیا چې کله وسو بهاله مون زریجی پویا بشی ولقد زبقد کلمضونا فدا اسلام کی شوی کلم ازاز زمانغا یک مکیش ویلا کلم حکم زمانغا لبا دین المرسلینا زما بنگانو لغلی شوتا اینا مل مل منصورونا چیقینن دی دیترا با امداد وکریشی امداد کریشی ویری دی و, و اینا جوندا یکن لختکری زمانغا له مل غالبون خام قابلرا غلبا ور کوون کیو فتولان هم وارده ده دینا حتی هنده سوخته پوری مگور دیدا وافصر هم او بوینی دی خپل انجام فساو با آفصر هم اوینه دی لرا فساو با یوبصر هم زرده چو بوینی دی خپل انجام افا بی ازاب اینا هستاجی ای زمانگ ازاب بانی تلوار کئی فیزان زل بسا دیم کلاچ راگی دا ازابو يجب أن يكون هناك في قولي باندي فساها سباو المنظرين نبت شو وتولانهم وعلاد دينا ترس وقتا واب سروينا فساها بيو سروي نظر دي شو بويني دي فلانجاما پاكي رب العزت دي چرب دي لوي دي دي عزت اما هي سفون ده سناش دي بياني وسلام على المرسلين سلام دي پلیگل شو باندي والحمد لله رب العالمين لا یبدو ثاین به الله چراد مخلوقات صورت کې ذل مستفین ذکر کاو وګورئ ملائکه الله ته دې محتاج اوه انبیا دا وی واقعیات ذکر کړل چاغه واړه انبیا الله ته محتاج الله بسم الله علی ګلی وی او سلام ته محتاج الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقران ذی ذکر بل الذين كفروا في هزت وشقاق کم اهلكنا من قبلهم من قرنين فنادوا ولا تهين مناس سوره الصاد برديد کې اتد يرشم دې رسوله سوره الصافات او نزول کی هم اتت ارشم دے رسطو دے صورت قمر نا نازل شوے دے ربط ددی صورت دا مخ کی سرا پگن و جو باندی یو هر کلاچ مخ کی صورت کی ایجز دا مصطفی ذکر کو چه اغا چونشی بی بندگان الله تا عجز دی محتاج دی نو دی صورت کې وای او بتلو بالمصایب با وی مصیبتونه راغلیو د ځان یې نه دلی لري کېږي دیو جنا اور پسې راولو بداوجا ماکه صورت کې د و انبیات تذکر او کړه ندی صورت کې د نه هم بیاو تذکرہ وکي د دیو جناور پسې راولو یا محکی صورت کې 8 نمبر 35 کی ذکر کړو انهم اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون چې کله ورته توحید مسله بیان شو دی بزان غټ غنو نو دې سورۃ بنځم آیات کې وای آجعال الاله تا الہ واحدہ ان ھذا د تکبر دوجینہ دې ته مسالنه وای دې ته شی وای دې وجنا ور امتیازات د صورت دا سورۃ ممتاز دی په واقعات د داوود علی السلام دپېسلي دارنګي داسورت ممتاز دې د نورونا په بیان دا غخصم چې په دیوال باندې راواولېدل دارنګي داسورت ممتاز دې د نورونا په پونده وحلو د ايوب عليه السلام حاصل او خلاصت صورت دی صورت کی اولکی ده د و د مشرکان و انکار ذکر کئی او بیا ترقید مخینا چه ابتلو بالمسائبه پنیکان و بندیان و تکالی پراغلی و ده زانه نیدی دا حالت به ذکر سواد ول قران ذکر دا دي سورۃ نوم دي یادو الله د اسماء نو هغه یاد دي سورۃ نومونو هغه استشه وی والقرآن اسی ذکر شاید دے قرآن چی دا پن کتاب دی بلی اللذین کفرو فی عزت و شقاق بلکہ آگا کسان چی کفر اکڑے دے پسختی و دشمنی کی دی اللہ سرا دا کافر ہمیشہ د پارا عادت دائی چې د د هپرض د سره بغ او دشمن کاره کی ده اللهتهخواوي نه الله ته خولی نه شي زکا بیا به ټولو خلکو پسفرکو کې دیغلط کار شي نو الله د حقپرض بندگانو سره دوي سختی وي او دشمننی وي او دا د کافر امیشه د پاره عادتې کم اهلغنام من قبلهم من قرننا سمرا ډیر هلاکېږي مې په خوا د پناداو چې رې کړې د نجات اوې د خلاسي او د نجات چغي والي ولاتا هینا مناس لاتمانا نو دغه وخته وخت د خلاص دا چې وا و د خلاصی وښ د کپراون چې غوالی وښ دړو بدو وختې اوقع د خلاصی وخت وااجو انجا هم مننظرونه اییران سو دا چې راغې دي دا یرهون کې د دی نه وقالل کافرونه وای کاافرانه ها ذا ساحر کذاب دا جادوگر دی دروژن نه اته دروژن دی ها ساحر کذاب دا ساحر دی دروژن نه اته دروژن دی اجال ال اله اوي ګرځول ګڼ مددگاران په یو مددگار باندې دا دومره کارونه به یو خدې کوي دا غډیر غټ کارونه دی سر خو جل ریکول ظالم ارزه دی د خپل نه بعد لریکول ظالم ارزه دی ګوزان لریکول ظالم ارزه دی وړاندوال لریکول ظالم ارزه دی اودارا Ha, da, سیزون للا, او دا سیزونه راله او دد بوتله دا خوګران کار دی دغه مرضونه رادل او دې مرضونو د ف کوون کې خو یوا الله نې دا خوګرانه خبره دا دیې د پاره نورم سوشته دی اجال عالی حته اللههوا دا ګ خدایانې په یو خیبانې څنګه او ګرزول دنیا چې دغوی پخکر ولاړه ده إن هذا لشيء وجاب يقينن دا يوشي د هي با دي تمصلنوي شيورتوي دا د تكبري نور قران بيان دا توحيد مسلي دا د چري د دي دين کارو نويلي او كووي مرتنن فيراضي عمل ورتو وي إن هذا لشيء وجاب داوي د دا خذو خبري كاي وین اغه قران کې کد خو باس راغنو د خو مساله با کې کد سهور راغه د سړوبه کې دا خو د سړوبه غډوړ راغله ټولو لا مليانو امیانو ټولو لا پیرانو موریدانو ټولو لا ان هاذا لشنو جاب دا یو شی دی جیبا وان طلق الملاو منهما لال مشران د بینا انم شو کشرانو د وې زایت رینا زایتینا وسبیرو والا علی ہادی گومہ تین شی مددگارانو چې پرینه دی غره زړه طریقہ غړه طریقہ پرینه دی د کافر خبروان نن هم دا غټ کافر شتا غوی زړه طریقہ پرینه او او زړه کلیمو ظلموس پرینه دی ان ہذا لشن یوراد یقینا دا یو شی اراده شوه دې کې داسې اراده او څه غرض دی مشروت بغواړي وزارت بغواړي څه بغواړي نو ما سمینا به ازا فلمت الاخره نديور هدلې مونږه دلارا په بل دین کې پیسې له سلامم دروغوي چاغم دا مسله نه دا کېږي هغه هوک کې دا مسله کېړې و ان ها ذا دا مگر د ځان جوړکې شي و دروغ اونزلا لحی الزکرو منبینینا آیا را غی دبانی پانز منپمینز که دا مساله صرف دس دکڑا بل هم فی شکی من زکری بلکه دی پشکی دی زماز کتاب نام بل لما یزو کو عذاب بلکه لانوے سکل دی عذاب پتا بور تو لگی امیندہم رحمت رب کا ایدی دی سران قزا نید رحمت درفزا چګاله دی بهونګه ام له مل ګسمه دی ول ارض ايشته دی لرا بچي د اسمانو مزمو کو وا ما بينهما د والو خيني اسباب نو دي هي جي باسباب باني بر دي هي جي پتابه ولګي چې دا څنګه لخګر ګوډې دې دغه واخ کی محزوم شکاس خوردا من الازاب دډلونا قزابات قبلهم قوم نوها دروجن کلی بخوا دینه قوم نوح سلام السلام پیغمبران واډیان او فرعون وزلتا چی خاوند لخګرو فرعون د میخونو والا د لخګر والا چاله چی به سزا ور کوله میخونه به ټکوال وسمودو سموديان او قم دلود السلام وا صاحب لے کا خوندان د جنگي ادبن والا دا دلي سشوي ننننوم چې مخالفت او گدان بیاو ان کلن الا کا زبر رسولان نواریاو مگر درو جنګري رسولان په حق اقاب نورا کلی په غبا نه اصحاب امیشره فارا چاچ دام بیاو د هپر سو خلاف کړی دي اغه الله نه وبرې دي و ما ينظروا هؤلاء نغوریتا خلق ده سيهتن واحده مگر چغه یوی دا ما لها من فوق نشته بیلرا او درې دلوم دی لها دی ډلې د مشرکین لرا جماعت د مشرکین لرا یا چغه د مشرکین لا درې دل نشتا وقالوا يا رب بناي رب زمانغا عجل لنا بدل واراکی منگلن کتنا برہا زمن دا زاب قبل یوم الحساب مخید اورز دے حساب نا دے ذات رسیت کی ناستی خود پیغمبر خبر منلو ها دا ها پاغي بانی تنگی کی چدارہ خبر ولی کی اس یاد کا بندہ زمنغا داود علیہ السلام زل ایدی چی خاوند هیمت او انه او او یقین نرا جیزګولا الله تا جیزګون کیو انه سخرنل جبالا بشګه منتا وی کیډی ورونا دد سرا یسبهن جبا کی بیان اید الله بلا شی والشرق ما ذکر اذنور خطو وحکین و 13 مرغان مشورتن راګون بودتا کل لَهُ عَاوَابُ تولے لا تا جی جی گون کیو اللہ تا جی جی مرغانو اللہ تا جی پیریانو اللہ تا جی وشددنا مُلْکَهُ مَزْبُوت کڑے میں او با جے دتا وا تے نا میں وا دتا عقل مندی وفصلل خطاب واضِح بیان بیان بے دیر واضح کو غوس خبرے بے کولا وحل عطاکا نوه الخصمی ایا راغل تاتا یا بتاگی سر راغل تاتا خبر د جگر مارو خصم جنس دی مراد دینا تصنیه دا خصمین دی مراد دی وحل عطاکا نوه الخصمی بتاگی سر راغل تاتا خبر د دو جګړ مارو اس تصور المحراب کلاچ رال دی کوتا گیتا کوټه گئی باندې را واولېدل دیوال باندې را واولېدل از دخلوا ال داوودا کلا چی ورل داوود علیہ السلام ته ففزهم منهم نضهبت قشر دینا او يرددینا قالوا وذيل لا تخم يرغا خصمان بغا موږ دو جګړ ماریو بغا زیاته کړې دي باذونالا باذ باذې زمون په باذ باندې باقوم بینا بالحق بلو کا زمونږ منځ کې بریشتیا والله توشې تو زیاتې من کوهوه دنا اله سوار انصرات د سو سررات روان کا منږ را په طرب برابر بره برېلارريلارې برابرې تم روان کا یعنی صحی پصللوک او صحیح خبر را کا چې خبر اخلا شي خبر وروس اوورئ ان نه دا اخ لهو تڅوم دڅونهنا جا یقی ن دا زمار دا دو یو کم سلگڑی دی ولیانا جتون واحدا زماگ گڑی اوالا فقالا ویدارور میں ایک ویلنی ها زی موار کمادوی وازنیف الخطاب زرور دے ما باندی پا بیان کی داود علیہ السلام طریقہ داوان چاگه با یورس پیسلک اوالا او یورس با عبادت کوا طول او رضا نو چکلا دا د عبادت رضوان نو پدال او رضوان جګړ ما رالل او چکل د پیسې لا واه راول نو سوچي راغې چې دا په مبا باندې امتحان شو دا غو زما د عبادت رضوان نو الله ته یې شي شو راغله او سي ده باندې پریوتو قال لقد ظلمك في سؤالنا اجتكام او دا خبره راوا پدې کېدو پیسلی طریقم تا تخیی، چې پیسلی که نو در خسمه نو خبر وارا، در یو تن خبره مارا، د دوارو خبره در واری دا نو بیا پیسلو کداوییم، او داود علی سلام در یو فریق پیسلو واری دا، او دا خود ظاهر خبر وان، چی او کم سلگوڑی دیدی، دی. او بیان تلازیاتی کې دا بلندی قوالی دا یوان، نو دا او کارا ظلم معلومی ده. بل طرف اغا داود علیه سلام وانو ریده یاد دی وجنا چې ده تا خبر را یاد شوا چې دا خوز ما ده باده ترزده اپا دی کمال پیس لرالا نو دو فریق خبری ده دی وجنا ندوری دلی قالا لقد ظلم که بی سوال ناجتی که داود علیه سلام یقنان ظلمی کڑی پتا باندی پا د ګړیستا اعلان الان آجی نی یو زیک اولو دخپلو گڑو سرا و این کثیرم من الخلطائی یقینان دیر دو شریکانو نا لیبغی بازو ملا باز خوا مخواد یا تے کئی باز بازو دی پا شریکا کاتم دا نو یو بل باننی زیادتے کیگی دا سی مخلوقات کی نو که آلیحو شریکان را لاز اوی بزیادتے نکی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر آئے کسان چیمانی را وڑے دے واعمِلوا الصالحات يماليكم نیک وقليل ما هم لقد دا گسان وزن داود خیال داود علیہ السلام چو گو گو ان ما فتنه چویش ګایم د هان کی ورزو مندل را پس استغفر ربونه بخنه وخت ادب ربنا وخرر کی ان واناب ریوتو ګو ګون کی جیجو ک اللہ دا اللہ دا وغافرنا له ذالیک مافکړو مونږه د ته دا کار و ان لهو اندنا دل رازمون سره لزلفا خام خوجتی درجی دی وحسن معابو خیر ست زده دوا پس کیدو زیدو سی دو دوا پس کیدو ا زهمه ولخه ورکنے بهترین مقام ورکړې و بعد خلکوی داوود علی السلام د اوریا به زبانه مین او هغه او جلې او د خدای د پاره چې زړه د اخزا د دوالمان روح الماني رد کړی وی چې دا دروغ دی ادا الزام نه په داود علی السلام یا داوود او داوود علی السلام اننا جعلناک خليفتهن فلارد یقینا من ګرځولې تعالی را مامور پرنه کوي ته تم حکم کړی وی او ثوا د الله حکم دنیا ترسه پاکم بین الناسی بیلحق پیسا لکوا پا میند خلقو کی بیلحقی پا حقا طریقہ باندی ولا تتبیل حوا مروانی گا پا خواہش پسی کروان شوی پا یو دل لکان سبیل اللہم و بڑی تالرہ دلار داللانا ان اللذین یدلونان سبیل اللہی بیشکا کسانم چاوڑی دلار داللانا لوماذابن شدیدا دې لپاره عذاب ساختې به معنا سو یوم الحساب پس باندې چیر ګلې دا ورځ نه حساب و ما خلقنا سما و الارض موږ نه پیدا کرېسمار نو نس مکی و ما به نو ما چی من دې دواګری باته لا نه باس دا خیال لا گسانو نشي ګوفرې ګلې په ویل للذین کفروا نو علاقت کسان لا کفر اکڑه ده منن نار دوره ام نجالو لذین آمنو ایوگر دو ماه کسان چی مانی راوله ده عمل اکڑه ده نیک کل منسیدی نفلار ده پشاند پساد که ان کو بزنکه کی ام نجالو المتقین کل فجار یاوگر دو متقین پشاند پاجرانو کتاب انزلناو الیکه عزمت د قران ذکر کوي او ترغیب ور کوي قرانی کریم تا کتاب ان ظلنا الیک دا کتاب را گلے و موږ دلرتا تا مبارکون د خیره ده کتاب لید د برو آیات هی د لپاره چې سجوجي په دونو د الله کی په دا کتاب د الله کی په نه او قدرتونو د الله کی دې کې با سوچ کے اغه قران په دوی کې و سوچ کې صفه و صفه کې ابن جوزی رحمت الله علی لیکلی دی 126 صفه ولني جل کې لا خیره فی دینا لا تدبر فیها پاغه قرات دې اس خیر نشته چې پای کې تدبر نویم پاغه تلاوت دې اس خیر نشته چې پای کې تدبر او سوچ نویم ابن جوزی رحمت الله علی لیکلی دی اه حضرت سفیان فرمای اون ذیل القران ولید تدبرینا وجعلوه للتلاوه قران د تدبر د پاره راغلی و خلکو تلاوت ذریو ګرځولا او تلاوت کوي یو يره دومره تلاوت میوکو دومره سپاره تلاوت میوکو تلاوت لره غس دی او شاول الله رحمت الله له اعزوانو چا ولنه سړیو چې په بلا جبه کیغه ترجمه د قرآنی کریم کړی دا داغه کې کرا ترجمه د قران اولی ګله پارسي ژبه کې با داغه باندې داغه زماني مليانه فتو له غولي چې دا کافر دا دل دی. دا دی دا پلانې دی دله خسور له سلیمونه پکاردیم او دا پکاردې دای زګله گاولا کچرته داوام پوی شو نو بیا مې پریده او کخال کو دا ترجمه د قران او کته له پارسي ژبه کې نو بیا هم دا عوام نه پریری مليانو سره زګه غمو ای بانی خبگان راریم تان پیداکل او اغان وځي بهادرانو نرانو او چیکلا اږي چې عبدالaziz رحمت الله عليه اغا الله پیدا کو داغه په نوو کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله عليه الله پیدا کو او تور راغاستو د چیکانو مقابله وکړه او داشان نمبر پر نمبر را روانو قران د تدبر د پار راغلې ویني خلکو صرفدلله راواغ چې تلاوتو کا یا ناوی سره کې دا او ډول اور پسوه یا مړی سره کې دا یا د سقات په دیره کې کې دا یا دشمن مقدمه مقادماله او د قسم د پارې راواله دغې لم صرفقرآ ځ دله نه راغلی ل د بررو آتی سوو چک پایتون نه د دی کې دض که اولول الباب دغه بارا چې بنو اخلي اقل منده زما استاد فرمایل وي شيخ القران نور الله مرقده فرمایل چې زه نصرت العلوم کی مدرسو ما او چې کله نصرت العلوم ته زدلما وي عمر می کوم ګیر نو ویلا نو او د درس د بارا ایزا زلی رحمت الله علیه الیګلم چې کله الیګلمانو په لار کې طالبان یو غړ غړ صندوقونه ورسره کتاب نوور سره وی غوي ما ته وی چې چچونی اراشه دا صندوق موږ سره چاتکا ویما هم داونکل چې زه خو مدرسې ما درس لروانی ما يې بس ما مرته سره صندوق واغېستو روان شوما او دا طالبان ما نه راغلي زمانه سبق خو زم ما زمامه ولا نه ورزو دا غوي ما صندوق نوور سره مدرسې پوری وړو چکي می خودو ا ماحتمم راغه اوسرا ما څه خبره وکړي او چې خبره کوي ما سره ما وی چې سند اوخا یا وی سند به هغه بیمار دوی چې نا و یې سمور دې سند را سره و نو ما دې چې چا را لګلې مای چې رحمت از ازلی مولانا از چلو دا نو مې ورته وای زخه ټول دیو باندې مشهور عالم او قابل او دا خو مې مرچا ته معلومه کې نو خام ملي وي سخت طبياتو او ډیر قابل او زهین عالمو مې هغه را یا وې سناد او مې یو سناد خو نشته عمر کمنې وې پته نه لګي استاد را لګلې مانو ها را لګلې م چې لالشه درس وکنو او ښاږه قواڅه ویلې ځکه شو چې زازلي رحمت الله له نه ده ریده ویځه سیدا ویارې ما درس شروع وک چې ما درس شروع وک او ا طالبان پوی شو چې موږ خو په استاد صندوق راوړو نو یې زه وراله او هغه طالبان خپل کې سلام علیکم موږ خو په استاد صندوق راوړې دي او موږ تاسو پاتوح چې دا زمنګه استادې مون خود د چنه ویله هو ها وېز من بزوسا بابا وختې دو یا بد و پټه تخته با یز پوي شم چې 20 ساله کی زوړ لما او ما ورته وی چې بچا تعال نوېم استاد سو خیر دی زو تاسو ته دې کتابونه میما ما الهغه کوي ها خوبسوی بیا لالل ما چې کرے سب کنه شروګل طالبان تا زمانی عمر تبن طالبانو قاتلځکا طالبان مشرانو ټوله اریان وو چې د دې څنګه کتابونه وي سمره قابل انسان نه بیا خوا کې یو بله دا هغه مدرسې چې سمره طالبانو واغوي زمانه خبر شنو ټول دا غې نه روان شو او سبق لا ومال راځل ما ورته سبقونه ویلې زمانه مهتمم د چې کله پته لګې راځه موږ د مدرسې نغه وماله کله کوچ راغستیو کله یو سیز کله ولسی زګه او د صنعت ته پوسګړ خدای لم ته پوسنو کړی چیلن نشته کنه ها او د صنعت ته پوسګړ او ایز په لاندومره تنخا دار کمو دومره وای ما ور ته وی چې د تنخا ګام لنیم راغله ز استاد را لګلم صرف د یو کال د پاره که ستاله خېلی چې راتلونکي کال کې به را سره پادیشینو دا خبره د ذهن نو باسا زما استاد ما ته حکم کرے او کال بدل تا تیرے او درس بکے چھی کال پوره شی زما زتن خا گال نیم را ولے چھی کلا ها کال پوره شی نو گڈیر مینا دنیا کال ماچ نا ز زما استاد رات اوس چیستے ویلی نا ما پوره کڑاو حکم او اوس زما ائے کی طالبانو طالبانو تما خبر کولا چھی زما در تہ کتابو نو او زیاد کتابو نو بر تہ خیر دیویم ہمالا نیمہ گینٹا براکوائی اووی بیلکل جی دا اوی خدا پولا پتے بای یا بس زمداری کار را بانی که یا بلس نو بیاں اووی زمانا تا پوسو که چی جی سبا را باندی ای پا دی که بسی تاستا قرآنیم پا دی نیمہ گینٹا کی یا تالیبانو ما تیوی چی زمین شیخان مجھوڑاوا منگا کتابون لراغلی و منطق وای فلسفہ بلا نے بلا نے وی اوی چمگلہ منگہ بیل راغلی زمگنہ شیخ خان ما جوڑا یہ قران ل چازے ور کو پدی او یزہ با مردان تا کلہ کلت لما ہفتہ کی ہفتواری درس مردان کی اغلی و مدرسو تمی خطون لیگیلو شیخ القران رحمتہ اللہ علیہ فرمائل زما استاد مدرسو ت خطون لیگل مدرسو کی ولزین درس بکوما چې بخپلس کوم ډوړې بخپلا خره ما کرایې بخپلا لګوم او صرف مال احتکه اورز راکې هغه اورز هم غونډه نه یو سو گیڼټه یا یو گیڼټه درس بز کوما مدرسو کې به راځې نه راکو اوس دا لفظ له ا د دنیا د قران قرسید او د قرآن درسونه دي دا د شیخ القرآن رحمت الله علیه مهنتونو الله لی برحمتونو لی ولی الذکر اولل الباب قران باندې په عقل من پنخلی. کوم چې قماقلی نو هغه دې فن نشي غيستلې او فله علم قال الله قال رسوله قال صحابتهم اولل عرفاني دالا او د رسول ویناد علم دي صحابو چې کوم خبره کړې دا هغه علم وو وهبنا لدا داودا سليمانا ورکمګه داود عليه السلام تا سليمان عليه السلام میملاب دو خبرنده انه او وا باغاجي سي كون کي ولاتا يزور رزا لحي بلا شي كلاشي پيشو پد باندې ماجي گر کي اس سفينات الزياده اچونشي وي کرا سنا وقالا يوين يحببته حب الخير ذقوا خوما من الدمال ان ذکری ربی ان او من دا کل کل اجلیه راضی لکغه یو علیم وی لیوای اعظم من لیوای محمد من التراغلی زما جاندا اوچا دا دوچې دا محمد صلی الله علیه وسلم نا چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د جاندې نا خبرې مت ولکدل ته جدا جدا کین جدا جدا کین نن دل ترا پاسه مری په دل دکینه چا سره قران دیڅو خداغال دکینه عن او مين دا کله کله اجلیه راځي عن ذکر ربي د پارادو یادولو د رب زما حتا توارت بالهجاب تر دي چی روانه کړهل حتا توارت بالهجاب تړدي چی ورشوب پردوکي نو انا د اجريام رازي آن ذکر ربي د وجد ذکر در اف زمانہ ردوھا واپس کا دی لرماتا فتوفقا مصحم بالسوق ولاناق مشوروشا بکولې پړډ یو سټونا سټونا ا پړډ یو لچا په کول لا سي پراختو د بعضي مف پا سیرین پا دی دیکی خطاشی وی او خطاشی وی پا دی وجدی. او یو خبره په گدا کوي چې سلیمان علیہ السلام از سونا دی بیت المال منڈ لاؤخ کل نا چه منڈ لاؤخ کل آغا پاگی شو نا دا مازیگر مونز تیو قضا شو چې قضا شو دړو کې هغه پدشي وی دي سليمان عليه السلام ویلي چې دا اسونو ما ترا پاس کوي د دې په مینګه زلالم زمانه د ماجیګر موس پضا کو نو سليمان عليه السلام شروع شو چې دا غاسونو پاندي او سټونه والواله کړل او ټول یې مل کړل نو دې کې خو یوسو نقصان را یو دا اچی پیغمبر داغه موز قضا شو چې موس په قضا کېږي په یو عمل باندې یو خدای جهاد مسلې چې جهاد میدان ته ودی مخامخ دشمن ته د موز وخم دی او جنگ شروع شنو په هغه وخت و موس ماته بیا اواسی منډې تړلې و ali جهاد ټریننګ کوله په دې باندې موز قضا کول د اخله الله لايف دی بیا کار دی بیا نه یو خدای پیغمبر نه اباسکار وشو نعوذ بالله دویم دا د مازیگر مونس دی قضا شو دریم دا چې د بیت المال مالی زایا که سمرا نقصانو نا پا کرالل خودی ٹکی کی آگوی سوج نده کردی مفسیرینو فتوافقه مسحن بی سوقی و لاناکی شروش چه مسحن کولی مسحن آگوی پا معنی دا زرب بانده لگولی دا زربس بی سوقی و لاناک وی ستونو پنده اولوال نورتوائيه وامسهو برؤوسكم وارجلكم الى الكعبيني الآن كده مس... وامسهو معنى بسكي بيا وامسهو برؤوسكم إذا قمتم الى الصلاة فرصي لوجوهكم وعيديكم الى المرافق وامسهو برؤوسكم وامسهو برؤوسكم سر بيا داس مكوشيته في مساكي بيا تور راوالو ذانبتنا سروا حياة تبرگيرا والو ذا سروا هزانلا نوال د تا چرته داسي چل کړې دي دغه څوک معنی څه کوم کسان چې دا معنی کوي دغه معنی ده سره غلطه ده او دا غاړو صحیح نه ده مڅان معنی لاس راخلو چا پیکول مونږ سینره قضا شوی د بیت المال ذکر دلته اډو شته نو او نور ته اشاره شته فتوا فیقه مڅ هم بي سوق خدا چې کم مفسرین کوي او هغه یا الاعتزال عقيدي والے یا نور هغه خلک چې غوډه انبیا سره بوځ یو داوته ماغه په ګلال شي بعضی خلک بوزه مونږه استاد فرمایل شیخ القران نور الله مرقدهو زیګری کو په دې عمل کې چا تفسیر نه پیجانده بس کتاب یو که ته تفسیر لیکلي او تفسیر لیکلي دا بیا نه قطر شي دا تفسیر د کمې تفقیواله دي نو شیخ القران رحمت الله علیه نه و سائرین لیکو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نواله تر دی وخت پوري چې څومره مفسرین د رټول حالات دي لیکلي دي او دای خدلې شي دا تفسیر د کټولایق دی او دا نه وي ناټولې حقیقت لیدي او چې کله یو قرن ختميږي او بل قرن شروع کیږي کی نو دا غي نقصانونه دا غي پیدي ذکر کوي نه سایرین کی چې دا طریقه د تفسیر ول بدل شو او دا سو یو چې بدل شو دی کیسه نقصان ناغلو بهترینه طریقې سره لیکلیدي یغه تفسیر احمدی والا ده ها نو هغه په دې باندې ټیم کې بغتی ولري هغه تفسیر احمدی والا اخدوم رصادو قمقلو اخد سره په دې نه دومر ساده او چې ورزې د خدي سره جنگ شو چې خدي سره یې جنگ شون خو دې ورته استاد د بچا د پوهنه منيري کوم دا د بچا سره تعلق زیات وو هغه ونه یریږي وینا وي لاد باچاتیوی یو دستا پوج رالا راکا ویسی پکیوی پا کار میدوی زخا واری که والا لاد واریو دبو چواریو دبو خوز رالا ویسو گی ویدار پوج میراوست دیو که ایمان دیو سو مضبوطی نروز شاو با آخو داغی تفخی والا سوڑیو آخو یو زالی غلر نه نچه کلی دا تفسیر احمدی والا لیدلی دی چه دیر آروان دی پلارا نو پول دالم شي وی دی غغله درې سالور غلو وی دا پول منګول نو د ورته میناتونه کېړي وی مولای زبا خیر دی بادشاہ دی مستا سده پاره بس راولم تی مولای دا اوی دا بدو چې وی قماقلې تا نو غا پولې اورې نشو نیو چته ولې شپ درې کسا نو تلره بادشاہ جی بیګامه د غټ نقصان نه بچ کېړي وی څه نقصان غټ نقصان درته رسیدلو وما ورث را ودا ګلو چې د ولا بچانه سوځي په واخلما ما چاې خذوالن وېس نو نقصانو وی غلره غلي ګوره د پولیس لړاو او دای په وګبان یوې مارته چې د مولیا خود دغه تفقواله سرهو نار سرهو یا تفسیر لیکلی ویناو تفسیر لیکلی دینو تفسیر کتل په کار چې دا د کمه تفقواله دی او په دې زمانہ کې نه لوسایرین په تفقات المفسرین پورتو اردو کې ترجمه شوی دی وسو داغه ار هغه سړی لپاره د چاغه درس د قران کې چې دا وګوري د تفسیرونو حالات به گی معلوم کی چې کم تفسیر قتل په کار دی کوم نه دی کتل په کار ہاں باز په کې ویناو هغه ار یو تفسیر ګوري نو هغه ارزول لري پیغمبر د به غلط نسبته کی صحابه د غلط نسبته کی ار څه ګډوډ کی فتوافقا مسام مسو کې ولا ناق شروع شوچا شو بګولې یو سټونا ولقد فتن سليمانا سايسر امتحان میکره په سليمان عليه السلام والقينا له كرسي هي غرزو له منګد تا په جولې ددې کې Jesadan yow jusa sum ana be ajiz yukr Allah ta raw gurdid سره په یانو سستیو کلا نو سليمان وي او چې زبان اراده د بيبيانو سره وملاوي او دا غینه زما بچی چې پیدا شي او ټول به شاه سواران او پوجيانی jihad وکو بیا نو پردو خلکو ته به نوې مجاهدین به نور خلق نه راغواړم مصพล به چې به می jihadږي صرف ان شاء الله تیر شي د سليمان عليه السلام نه هغه ټول کې صرف د یوي خځه بیبي د یوي بیبي بی بی بی بی بچي او غم پران د امنواله نو صرف ان شاء الله تیر السلام الله د بسجده باندې فريوته الله ته سجدا وکړان دا مونږ ته الله کوي چې زینور کومه نو نکام خلق هغه الله به پیدا کولای دا صحیح حدیث دی او د کی شکه کم نشته صحیح حدیث دی مودودی راولګي راغوي دا د عقل خلاف دی ها وی چې ګور رسول الله علیه السلام یو کانسل بیا نی وی اده په یو کانسل بیا سره څنګه ملایوي دا د عقل خلاف تا اور تیستا قلبی یا منی یا بین منی وہ حدیث کشتا بخاری کشتا حدیث صحیح حدیث دیوه استا قلبی سمانی یا بین منی تس آلم خوایا نئی ماسٹر قال رب بیغفر لی ویوی رب زمان بخنو کی ماتا رای کی ماتا باچنی لایم مناسب یوتن لرا منبازی رست زمانا انکانت الوحاب یقننت بخن کی فسخرنا لہ الرحا تابې میکړه دلر حوا تجربه امره چیتواد د په کوم باندې روحان پنرمایسرا ہے سوا صاحب کندې ته چ بادیت وشياتین او شې تناان کولا بنای غواس هر یو اباده جوړونکې غفي اوهونکې ترکان یو سو قسمت یې یو تمه ماروي میمار هغه ترکان ته چې هغه دیوالونه جوړې دویم نجار دې نجار هغه چې هغه د لړګی کار کوي اودريم بننا بننا هغه چتونه جوړي بننا دلته کله بنائیں چتونه جوړونګه اوږي وهونګي واخرینا انور شیطانان مقرنینا دللې شی وی فلس پزنجیرونو کې هاذا اتوا او نا داور کړه دا پامنون احسان کوا وام سیک به یا بن کا به حسابان و ان له هو یقنندل قامخاوچه د رجي دي و او خزيد واپس هي یاد کا بند زمغا ايوب عليه السلام از نادر ربو کلاچه جزيو کربتا اني مسني يدرج اني مسني شيطان چويش کار سي دله مات شيطان بنسبن بدغليب وا زابو ازاباني اور ګوز بریج له کا وا حق با پلان هاذا مختصلون دا زيد لم بولوري باره دنیا خدای و شراب اوس کلونه دیګی سکلین او دې وهاله ازنه چینه روان شو ام له و اهله و ورکه منګه حدل له اهند او مثل الذی ماهم د دې سره اتلث کال بمارشه او الله دې بچی مغستی خد وان او خدای دې ام پیغستی و سر بویو بلی سلام بیماری دې را دا الله تعجزی کوي رحمتا مننا مهربانی زمنګ نا بي بي و ذکر ال ولل باب او پان د بار د اکل مندو بیبی روانه راو مزدوری لتلان اپلار کی شیطان علماء د سڑی په شکل کی او هغه ورته ویلی د چی حارث نو مرتیاد غایوب علی السلام تا او جداه ورته یاد کی نو داغه په نوم باندې بستا شفاوشین ایوب علیہ السلام د چکل راغله را بیبی ماری ورته خبره کړی دا ایوب علیہ السلام یې بتا سل دوری وامه قسم یې کړی دی الله ورته سل دوری یې موه یو جنبک کرا والا او پاغي باندې یو گزار ول ورګه هغه جومب چې پای کې سلډی کی سل وی نوستا قسم پزیش او ګناګار نشوی او د قسم کفارم در باندې نشتا اور ایدم ار اسزاد دی مناسب ملاوشه واخذ بی یرک هذ الحسن واکلا بلا سپنکیو جنبک دلختو بدر به واه بوی باندي بی بی ولا تہنسه ما ہانیسکي گا زان مانی قسم کفاره مر لړوام ان واجنا صابرہ مون موندلیا دلرا صبرناک بدتیان رال دل دیني هیله د اسقات ثابت کرا وی هیله ده اسقاط چه تا که نو گو رایوب علیه السلام وی هیله کرده و ورتوی ده مراوجه چه سمره هیله ده ده اسقاط و ده فا اتفاق ده علماء سر فا اتفاق ده ده بند سره سر ده ده ده ده سر جایز نده او علماء چې کما شروط ویلی ده شرطون ویلی ده نو آقا شرطون پده زمانه کې یون نشته ده اکثر پا که آقا خانانو یا پودریا نو نشایان بگی ناستی اغا صحیح اقداری نی او داو خوی اتفاقی خبر را زکر کرده فقه هاو دانی چې امیشه دا پارا ودا سی کار کی گی تاسو ودا غا حیله او حیله دا بلکل فرض گرنه لی دا بیدتیانو بلا خبر داده چې دا یوب علیه سلام دا سلو گزارو نو یو گزار جوڑ شویده دا سنگا حیله شوا او استاد یوه روپې نسل جوړیږي وی پدی هیله به اقاږي چې موږ یوه روپې یو ګرځو نو یوه روپې په لاس او سل پزر شي دا پدی باندې بدلی نو دا ایوب علی السلام خو یو گزار جوړ شوی دی نو دا هیلنه دا خو زبی ی ریکا د احسان بل خبر وايي چې ورته حکم کړي دی چې تر خپلې بیبي وها بل دا چې د موري د فارې سهیلنه دا کړي ولاء بیبی دا آو دای قسم کړه چې دا عوام چې ویلي پر دې سره خبرې کړي دي ان وجنا صابران موږ من وې د لر صبرناک میمل عبد هو خ بندره انه اواب دا چې ځکهونکې ولاتا واسکور عبادنا یا کا بنديان ابراهیم علی سلام او عیسا علی سلام یاکوب علی سلام خواندا نعمت ولا سوار او د پوی انا اخلص ناو من خالص کرو دی لرا بخالصت دینا پاقا خوی خالص باندی ذکرت دار دا پندی دا پار دا خیرت و اینا همین دنا دی زمان سرال من المصطفی انال اخیار خام خال چون شو غورو نوی یاد که اسماعیل علیہ السلام یسا علیہ السلام اوزل کفل کو کل من الاخیار طول دا چون شو غورو نو هذا ذکرون دا پندی وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا لَهُوَ الْمَآبُ خَيْرٌ سَتَذْهَبُ وَآبِسَيِدُ جَنَّاتِ الْأَنْجِنِ دُنْيَا دِيَر شِوي مُفْتَحَتَانَ طَرَانِس دِي لَهُو مُلَابُ دِي لَرَا دروازې دي مُتَّقِينَ فِي آدََلَګَوْن کې پدې کې يَدُ نَفِيَارَ بَلْو پدې کې مِيوي كَثِيرَ تَنْدِيرِ وَشَرَابُ اسْكَلَ وَإِنَّ دَهُمُ دِصْرَ قَاسِرَتُ الدَّرْفِ حُقْدُ بَڼُوالَ اطراب همزولی، هازا ماتو آدونا، دا قدیش پان ورکولیشی لیاو میل حساب، دا پارا دورازی، اغا چواده کولیشی تا سران، لیاو میل حساب دورازی د حساب، این هازا لرزقنا، یقینا دا زمنگا پان دی، مال دا زمنگا رزق دی، مال همین نفاد، نشت دیل را خلاصول خلاسول نشته نشتا، هازا دا یاد سادا، و این را تواغین یقینان سرکشو لرا ناکار زید واپس ایده جهنم یسلاو نازی باغی تا فبیس المی ها دا بدا بیچون را دا ادیسه کی دیل را حمیمون گرمی باغ ساق وینی زوی دا جهنم یانو و آخرون من شکلی نور پشاند دیزابو نا ازواجون یا ازواجون جوڑه جوڑه ازابو نا حضافو جم مقتحیمون ما گم دا یو طول را راپندی دون که تا ت لا مرحبا بهم ذي خير حالي ديدا ان امساله النار يقنند دنه کیدون کیدورتان قالوا اي بدي بلانتم بلکی تاسو انتم دالک پمخه باندې پاسیو کینی ها چې بعد یو ټیګه وله ها قالوا بلانتم دانتم بل د دا قفیر اوڑے رې قف قستاز حقیفه لفظی راوله دی داده سو وجه نا داده دی وجه نا چه داده خلی که بون خطلی او دومره را تکلیف کره او دومره را مصیبت کره چه خبره د خلی نه راوزی قالو بل انتم دوی بلکې تاسو لا مرحبا بگم نبی خیر علی تاسو انتم قدمتو موه لنا تاسو مخی کره داده عذاب منگتا فبیسل قرار نو بد زیره بد منزل لیم قالوا اي بدي ربنا اي رب من قدم لنا چا مخيقل من تدا عذاب فزدهو نزياد كدل را عذابا یا دا بد عمل فزدهو نزياد كدل را عذابا عذاب زيفا في النار دو چند فوركي وقالوا اي بدي ما لنا سدي من لرا لانرا رجالا چينوينو صدي کننا نعودهم من الاشرار چمن باش مارل دي لرا دي شريانونا اټخذنام نیولی موږ دې لپاره ټوکا امزاغه تنهم لبسوار یا کګی شیوی د دینسترګی سش خلق مګنینو هغه شریعان چې ورته موږ دنیا کې وی ان ذالک الحق یقینا دا مخه ده دا جګړه تقاص موه لنار جګړه وکي جهان نه قل و انما انا منذر یقینا زه يرون کیما وما من الهی نشتاجت سرگون که مگر اللہ یعظور رو رب داس مانون ازمکو وما بین وما چی میند دیدوارو کی دی الازیز الغفار غالب بخون که دی قل هو نبا و نظیم ویدا خبر لئی دی تاسو ده دینا مخلون که دی ما کان علی من علمن نشت امال را پویا بل ملح الالا پاٹول کیو چد دی اید تسیمون کلا چه باز که دی ایوها ای الی یا وایه نش غولے ما تا الا انما انا نذرم بنا مگر دا خبرای چې زه یې روان کې هم خګارم اس قال ربک الا چې ورسته ملای غدا انی خالقوم بشر من فینا بشک از پیدا غون کې هم بندل را د خټینا د سره بده مخ کی سرا مخ کی رد شرک وش دل دا وا را ودان زکه چې د شرک وسوسه هغه ستانی کې توسوسات جوړي وامه فایزا سویدووو کلاشی پوک میو ده که برابر می کدل را و نفقتو بیه پوک میو پده که می روحی دخپلو کم نا فا قوله ساجدی نبریو زیدتا سجده کون کی سجده کلا ملائکو طولو پا جمع مگر ابلیس زان غطو او ده د کافرانو نا قال یا ابلیسو وی اللہ اے ابلیسا ما منعاکاسی شی منکلی انتاس جدا ده سجدی کولو لما خلق تو بیده چا تاشی پیده اکڑی میره پخپل لاسو است اکبر ده تازان غد گنه لیده یای تودو چتو نا پخپل خیال قال آنا خیرون من ہو اوی شیطان زغوریم دادنا خلق تانی من نار انزری پیده اکڑیم دورنا و خلق تاو من تو اندار پیده اکڑی ریده خاتینا قال اوی اللہ فخرج اوزا من ها دادینا فا یقینا تا رتلی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي يَقِنَنْتَ آوَانِي لَعَنَتْ زَمَانِهِ الٰه يومی دینو ترسط در قیامتا قال ربی وی رب زمان فانجرمی محلت راکی الٰه يومی باسون ترسط پرتکی دو قال فَإِنَّ کَامِنَ الْمُنْزَرِينَ اوی اللہ یقِنَنْتَ در محلت والاو نی ترسط وقمالو لو غيناهم اجمعين خامخ قمرا بكم دئ تول الا عبادگان مگر بنديان است منهم المخلصين د دين چونګل شي وي قال الحق والحق واقول هو الله حق به زما قسم او حق ويم لا امرعن جهنم خامخ ادك من كستانا او ممن تبعك ذا جناجتا ودا دي صاد دين اجمعين د تولنا قل ما أسألكم عليهم ان عجرين هو آيان نغارنستاز ناپا دي بيان بانني سيواز و ما من المتكلفين او نمزد تكليف اچهون کنا متكلفين و تكلف ايسي جي پا چاباني بوجه